Ішов йшов неспішно і чинно. Дивився просто поперед себе, зі спокоєм і добротою. Скидався на старого, акуратного Янгола. На розі двох вулиць стояла пара баб-жебрачок. Їхні обличчя були схожі, як дві краплі води, хоча баби не пов'язувалися між собою жодними родинними зв'язками. Однаковими зробила їх сліпота. Довгими роками м'язи обличчя перебували в напруженому стані, що мав на меті одне. Через пелену темряви побачити хоч би наймізерніший натяк на світло, на колір, на обрис. Драглистими тонкими голосами сліпі співали «Ой, Лілія, Лілія!» Породила діва сина, діва Марія. Повернувшись додому, Лука знову одягнувся в светри, ноги в шкарпетках загорнув ще й у ліжник і довго дивився на свою роботу. Жінка на портреті мала в собі щось живе, але на відміну від живих, вона не була ані юна, ні стара, ні зріла. Жінка без віку підморгнула Луці, і провела кінчиками пальців пелюстками хризантем. Лукас знову взявся за малювання. Він самозабутньо вимальовував білі квіти у глиняному глеку. Справжні ж вазони на підвіконнях від того гинули на очах. Якби було кому подивитися на них, від холоду і спраги їхнє листя жовтіло, висихало, скручувалося. І відпадало. Лише один високий фікус у діжці, що стояв біля обраного лукою для роботи місця, не оминався увагою. Але навряд чи це йшло йому на користь. Навіть не застановившись, абсолютно механічно лука виливав на фікусів корінь брудну від фарб воду, залишки чаю чи кави. Фікус мужньо тримався. Навіть пустив декілька ніжно-салатових паганів з дивно-брунатними прожилками. Здавалося, рослина слідкує за кожним рухом пензля. Нахиляє в бік голову, як людина, щоб роздивитися краще. Простягає до луки велике листя, намагаючись щось порадити, заперечити, похвалити. О п'ятницю ввечері Лука, якомога обережніше, щоб не замаститися фарбою, загорнув завершену роботу в стару верету, обв'язав мотузками. Поволі спакував наплічник, зробив собі велике горнятко чаю, але випив з нього лише кілька ковтків, решту вилив фікусові. 28 вересня в суботу вранці Лука сів у автобус, ані на мить не випускаючи з рук свого весільного подарунка. До Луквиці дістався надвечір. Висів з третього за сьогоднішній день автобуса на порожній зупинці. Взутими в самі лише сандалі ногами, гострою бритвою пройшовся вітер. Лука мерзлякувата потер руками плечі, Видобув з рюкзака трикотажну шапку гірчичного кольору і одягнув на голову. Повітря здавалося майже морозяним, що нечасто буває у нас наприкінці вересня. Битою неасфальтованою дорогою, з обох боків якої росли густі верболози, де чаїлися непроглядні сутінки, вийшов на пологи пагорб, звідки все одно нічого не побачив. Десь дзюркотів потічок. Лука прислухався, почув поскрипування і розрізнив на кілька кроків попереду чорну постать чоловіка, який вів біля себе рипучий ровер. Наздогнавши його, Лука привітався. Чоловік мовчки кивнув. – А як мені знайти, коли жовті води? – запитав Лука. Чоловік усе ще, не кажучи жодного слова, вказав рукою правої, трохи догори. Лука прослідкував поглядом за його рукою і втопив очі в чорноту нічного неба.